Nu fortsätter radiokvällen här i Skår. Hej och välkomna till Radio Gaga. Vi är tillbaka. Vi har haft ett litet uppehåll här där vi inte har hörts i radion under ett tag, det är ju synd men. Mm. Nu är vi tillbaka och det är bara grabbar. Yes. Fångut ska bli. Två trötta grabbar som är gäster i namn av Nils och Kristian. Var då trötta? Hej hej. Jag tycker det är ganska hey, läge nah. alltså. Eh, uh, vi ska prata om stjärnor som upptäcktes av slump. Och så ska vi dra lite sköna pranks-historier. Och nu börjar vi med en prinsessa som vi kommer att prata om senare också. Mm. Det här är ju Manges och min favoritlåt för tillfället den är ju så jävla bra Coldplay Arena Princess of China. Ja. Haha. <laughs> Redan började det bli jävlig stämning. Ehm um, de som sa nej borta i studion det vem är ni kan inte presentera lite. Eh Christian Schenk finns det jag. Eh jag vet inte vad jag ska säga mig jag pluggar i Kalmar. Du pratar bonigare i radion blir det ju verkligen Ja, faktiskt. Det är... speciellt när han anstränger sig inte prata. Jag heter Nils och jag pratar vackert Göteborgska istället för bonneslätta dialekten. Nej, ja, nej, det var vi. Trevligt att ni är här idag. Hur hur varför är ni här? Känner ni många eller vem med ni känner? Det verra alltså. Ja, faktiskt. Christian är den killen jag delar säng med som jag pratat om. Oh, mm. Åh, just det ja. Mm. Delade mestta inte bara säng kanske. Mm, delar liv med. Ja, nästan mm. så. Och jag är lite hans loveboy sån love toy. Ah, du den vid då, då... Mm, ja, då är det väl sidan om då. Mm. Ja, men då har vi rätt ut den trekanten mm. mm. i alla fall. Det är faktiskt helt sjukt att vi har bott tillsammans i över ett halvår och bor fortfarande eller och sover fortfarande, fortfarande i sex. samma säng. Ja. <laughs> ja, men det är så det ska vara ett förhållande alltså. Ja. Det roliga vill tillägga att ni har en extra säng fast ni ändå delar säng. <laughs> Det är väldigt tyst där, det blir, det blir väldigt tyst. Det är där. inga kommentarer för det Nej. för den fronten. Appor för ditt efternamn eh Skjernqvist. Mm. Kallas ju Skjerna eller hur? Ja. Eh, då kommer vi utsågt in på det som ingen har missat idag, nämligen det här nya kungarbarnet som har eh, kommit ut ur kronprinsessans eh, mage. Vad hade man Skjerna att göra? Du får reda på det snart. Ah, hon heter precis. ju hon har ju fått namnet Estelle. Ah. Och Estelle betyder nämlingstjärna på franska. Okej. Okay, så där Nils. Mm, nu vi, vi har vi ett namn med en prinsessa här i studion där. Hur känns det? Det känns riktigt bra alltså. Eh, jag, känner, jag känner mig inte ja. som en prinsessa dock. Du, har inte... nej. <laughs> nej, du är Andre. När du blev Magnus kanske. Ja. <laughs> Men efter den här sändningen kommer du känna dig som en kung. Vad bra ja. är du är i radio Nils. Ja, tack. tack. Du det verkar lite hugget. Ja nej, jag försöker. Du är ja, du mediakille? Ja, det vet fan. Lite för dålig ombityg bara. Ja, annars kanske. <laughs> Ehm um, vad det inte så här ju apropo namnet Estelle vad va tycker ni om det? Tycker ni att det är fult eller vad är det? Är det jag, är det fult eller är det jättefult? Jag vet inte, jag har inte något reflekterat så mycket över det, för jag känner att jag inte lägger ner så mycket kraft på på dualiteter och så vidare. Men om om du hade träffat en brud ute som hade hetat Estelle. Ja men det jag tycker är lite coolt ändå, lite annorlunda alltså. Jag tänker mest fransk bulldog så lite. Mm. Det är mer ett sött namn på en son än på en prinsessa. Jag tänkte, jag läste ett tweet av Jonas Gardella. Han skrev, det låter som en sån här binda. Med, med, all days med vingar, fast det är ställd med vingar. Ja, det, lite så det, låter det. det. Ja. Eller en riktigt bra nylonstrumpa. Mm. Det är lite av ett wildcard i prinsessnamn måste jag säga. Så det ska man ha en liten eloge för i alla fall. Eh, när hon föddes, du drog ju upp en intressant grej eh, för dig till mig. Att eh, de måste titta på födelsen ah, som det, det ska vara den gamla traditionen som har funnits sen 1600-talet mm. att så här tjänstemän från regeringen måste vara med och inspektera barnet precis efter födelse ifall det inte är en bortbyting eller alltså så här. Man ja, skulle göra det idag de hade hittat något gammalt sigill från Reinfeld skulle stämpla mm. på. Jag tror inte de skulle stämpla bäven så. Man måste kolla så att de har blått blod helt enkelt. Mm precis. Mm. Är det inte riktigt sjukt att man fortfarande gör det? Jo, men det är rätt men... sjukt att man har en kung också tycker jag. Jo i och för sig fast det där är det sneppet sneppet sjukare alltså. Är det vi gäster som pluggar internationella samhällsstudier. Åh, oh, <laughs> starka ja, ja. åsikter om såna här frågor. Ja, utan. Jag jag måste säga att jag är ganska stolt över att jag inte visste att prinsessan var gravid. <laughs> det, jag det det då tärna så. Ska du inte vara stolt över. Jag känner mig skyldig blev då har min hjärna fortfarande kvar när solda så la liksom jag spär, slänger bort det jag inte vill veta. Ditt intresse är inte nyheter. Men <laughs> du intresserar inte just Nej. att se och höra nyheterna. Den här killen läser statsvetenskap också alltså. Ah, ja, så jag jag skippar ju allt som har med kungahus och det där. Jag... Ja, men det det låter ju bra. Ja. Eh på tal om eh henne Estelle mm. eh halv ganska bra namn ändå. Hon heter ju jag... inte bara Estelle eller hon heter Estelle Silvia Eva Mary. Det är fan respekt av fyra, fyra <skratt> <andra> <skratt> namn. det är det andra namnet det är alltid väl <skratt> <Riktigt> bra. Fygtigt <skratt> bra. Ja, okej. Okay. Eh, uh, jag kollade upp lite eh uh, fula namn eh uh, som har blivit godkända i i Sverige. Eh, uh, flickor som är eh uh, vi har en flicka i Sverige som heter Satan. <skratt> det <skratt> det är ju ja. två för lite alltså. Det är <skratt> två emungar som har fått barn. Ja, eh uh, sju stycken som heter Soda. Mm. Fyr. Fyra stycken som heter eh uh, Decibel. Eh uh, här då fem oh. stycken som heter Mickelina. Men den här är ju bra fyra som heter Amydala från hon i Star Wars. Mm. mm, ja det är sjukt. Jag tror det jag tror det många såna här sagan om ringenamn kommer upp också när de var Ja, spindelmannen fick ju avslag. Det är ändå sex, <laughs> det är ändå sex stycken som heter Lucifer. Ja, jag vet, jag vet. Det är, <laughs> det är, är ju <laughs> de har man de man verkligen tagit för långt bara. Mitt barn är ett satansbarn och <laughs> heter Lucifer. Men det måste ju <laughs> vara satanister som tänker uh som har ja. huckat upp och sjukt att flera döper till Lucifer än Adolf till exempel. Mm. Det det tror jag inte många döper till men Satan det kan man döpa sitt barn till. Då förstår man vilken status Hitler har i ja. i världshistorien. Han är lägre än Lucifer och sånt. Vanse ja. har gjort högst att han är åtta, åtta stycken. stycken. Ja. Snake annars det är coolt. Snake är jävligt coolt och vet, vet man att sån. killen blir farlig. Mm. Snake Antingen när är med ja. eller det. Snake eller Styx. Tänker att man ska söka jobb eh <laughs> vad heter det? Ja, Snake. Bara en brutes. Vi mm. kan Brutus är ju ett snyggt namn. Men alltså Brutus är ju Nej, ja, fast han som alltså... vad heter han? Eh uh, Julius Caesar, närmaste man hette ju Brutus. Ja. Yep. Ja, men Eller han, som tänk... han som förrådde honom. Alltså stakknis. Även du min Brutus. Mm. Aid <laughs> tub Brutus, precis. Har vi någon som kan Så man brukar säga. <laughs> precis. Lexus är ju rätt snyggt ni stycken. Fast då mm. tänker man ju bara på han uh, Plexus tänker jag på det riktigt. <laughs> Han i gladiatornerna. Ja, han med <laughs> hunden. Mm. Ja, om om de har ett om de är liksom i när de fick de här namnen när de föddes eller om de har bytt efteråt när de tyckte att det passat in. Fast det där är väl såna de har ansökt om att få döpa till alltså vid, vid dop och sådär, ah, vi vi döpa så där. Ja, ja, det är så, det godkänns i Sverige, det är alltså siffran är inte hur många gånger de har blivit godkända när vi ser att det finns åtta stycken brutes, utan det finns åtta stycken som heter så. Mm. Sjukt att någon <laughs> har fått det inte godkänt då. Ja, men det finns ju jo, det var jo, ju men du kan inte heter vad som helst. Man ansöker lite bara få testa sen väljer man. M du får någon. inte heter kokakodat till exempel. <laughs> Nej. Jag tycker ändå Molgan är lite av en outsider där på M. En stycken. Det tror man att det känns som att det är fler som heter Molgan. Men det är nog bara med ett. Nu är det ju med två L här i. Är det någon som det brukar alltid vara det? Ja. Klevis, vad är det för namn? Tre stycken har fått gudkent Klevis. Ja. Det låter ja nu, som en nu, vi, nu nu har vi sjukdom. Nu har vi snackat eh, några namn. Vi kör eh, nästa låt som alltså är Alltså den här det är en, en riktig klassiker detta, den går jag aldrig att ta ifrån. Yeah, Ain't no mountain high enough. Marvin Gay och Tammy Turrell med en amount in high enough. Riktigt bra låt. Eller vad säger ni? Mhm. Mm ja, ah, det funkar alla tider. Mhm, eller hur? Ehm um, nu eh uh, lämnade vi kunga familjen eh uh, raskt här. Ehm um, och vi vill ju bara ge en liten passning här till Åsiktsdepartementet eh uh, som, som är ständigt beef med. Mhm. De som uh, snudde vårt pris på Roddigan. Ja, uh. de tog det alltså. Mhm de jag vet inte de fuskade med ryssarna eller någonting sånt. Men ja. det är var... studentradiopris eller vad. Ja. Mm. Årets nykomling vann de. Ja, Felicia uh... vann årets kvinnliga radoprofil var det. Mm. Ja, men det tyckte jag var ändå berättigat. Mm. Nej, okej. Okay. Du var ute efter den Magnus eller? <laughs> <laughs> Nej, det var väl. Eh, uh, men uh, vi, som sagt, de hade ett program där jag var gäster där pratade de lyckades prata om kungafamiljen i 1 timme. 1 timme i om en och samma sak. Då har de mer intresse än vad jag har, känner jag. <skratt> vi... Än vad vi har, vi lyckades ja. ändå lämna det direkt. Ja, vi är faktiskt. inte ute efter det rekordet, känner jag. Nej, Nej så det... därför hoppar vi rakt över till en annan sak som hände på Danderyds sjukhus i veckan. Det var nämligen så att en man gick in i en dörr och dog på mm. ett sjukhus i Sverige. Hur kan detta hända? Det är ju helt sjukt. Det är är så det, så det konstigt att det är just i Sverige det händer? Ja, men det, om du tänker dig så här att poliskt sjuksköterska hade inga varit förvånad. Nej. Ja. <laughs> är dörrarna speciella där eller går de normalt? Jo, de är det. <laughs> ja, de är de, de är, är farligare där. Chockare och hårdare. Robustare. Vad heter det det är kanske är att vi har så här vadd på våra eller någonting så ljuddämpande. Inte Men tycker vi har ändå då. väl markerade. Vi har såna automatiska dörröppnare och grejer som ska vi ska inte ens kunna gå in i en dörr. Men eh, han lyckades. Och så han slog alltså han gick in i dörren, sen slog han huvudet i receptionsdisken. Och sen huvudet rakt ner i golvet. Och sen Johan. Var det en glasdörr? Jag hade en sån här stäng upp och stängdörr. Fast grejen var att det var någon som kom från andra hållet. Så tydligen på något sätt så öppnades den. Och sen precis när han skulle gå igenom så, st du vet, han inte den så stängdes den rakt på honom. Två ja, stycken här klaffdörr. Ja, precis. Ja, det jobbiga är att ah. hade jag varit här så hade jag skrattat. För det är ju det roligaste jag vet. <laughs> att skratta? När, när folk går in i en glasdörr annars. Inte när folk Ja, just dör. inte när de ramlar ner och dör. Då är det är en downer <laughs> efter det som alltid när det är. Riktigt moodkiller. Ja. Men äh, ja, att han gick, hade det stått sprang in i en dörr och dog. Då hade var det varit det. Det här walks där var liksom inte på aftonbladet eller så där, det var på mm. DN fem sida. Ja. Så han <laughs> lite seriöst så här. Jalle Lord, de bara han gick in i dörren och dö. Ja. ja, tråkigt att berätta det för familjen hur. Mm det possessed eller <laughs> ja det är, faktiskt, det, är Nej, det är det är ingen krigshjälte för det det är inte killin action det han döde någon sätta skorna liksom Nej det jag jag hoppas på någon bättre mer är och fylld död faktiskt än att gå in i en död Eh om ni skulle välja vilken död vilken är den coolaste döden man kan tänka sig ja, det är ju, alltså det är något när man basejumpar eller något, gör något riktigt coolt såhär och lyckas. Alltså, en... jag tycker det ja, är i så fall... Ja, det måste gå att rädda någon annan. Ja, precis, rädda någon annan. Typ ta en kula eller någonting. Ja, det beror på där, alltså. det alltså. Och är... så i sina... Det måste ju finnas Sista... så att det går att lägga upp på Youtube eller något sånt där. Men snackar vi den legendariska döden eller den coolaste döden? Nej, ja, den coolaste då. Ja. Då är det ju rockskärnedöden alltså. <laughs> Heroin och spyer. <laughs> en överdos rakt av bara. Ja. Vet ja, det är att... inte så fräsch som det är. Var... Nej, ja, det är ju. Vet ni att i, eh, när Sydkorea hade VM i fotboll så var det en eh, kille som dog av lycka. Ja, den är fan också det, ganska... Det måste vara i alla fall den bästa döden. Men det är någon. ju ja, det samma som bra. överdoser fan. Hör inte ja. de två ihop? <laughs> Varsågod sett. Har du sett nån ton över dusstom. Ja, men det är bra. inte vad de känner. Nej, okej, okay, det var som det ser ut på utsidan. <laughs> ja, ja, ja, det är det de gör. Det. Inuti så ler de som är extra fort. Vi vi har ju pratat hajattacker i då här tidigare närns i innan radion om att det är en en av Christian Strömmar och bli. Ja, det är nog min värsta då tror jag. Och bara bli uppsugen av en haj. Mm. Det är många som åren Jag, jag känner då för vi snackar om det vilket är värst om man sitter på surfbrädan och har lite lite syn på det hela liksom ser den här komma mot sig tänker jag är värre men någon har påstått att det är grumligt vatten när man inte ser det händer om man bara blir biten direkt. Det är ju riktigt jobbigt alltså det är ju en jobbig känsla att inte se någonting och så händer det bara. Alltså jag tycker det där i läsket faktiskt när man simmar i jättedjupt vatten och så man inte ser alltså man inte ser någonting alls. Mm. Det tycker jag är läskigt faktiskt. Ja, nu är en som kan slå den och det är om du åker flygplan och så störta planet. Jag sitter ja, och tänker och tid. kommer det ihåg ja, det alltså ja. så lång tid. Det är nog jobbigare än att sitta och undra om det finns en haj här som man, äter upp dig och det är grumligt. Man blir så trött när man livet har flashat i rewind <laughs> om man har tid över sen. Ja, ja. Det är ett ointressant liv då. <laughs> du, du kommer ihåg på saker. <laughs> I det är det sätter det bättre att drunkna någonting ha så här 4 minuter. Du är inne med lite. Sen är det klart, kör det klart. Hoppa från planet då. Hoppa från planet. Ja men i fallet men inte verkligen ut så här. Ja, den är också jobbig. Fast då hinner man också tänka ganska mycket, tror jag. Men då hinner man ju njuta först, så. På tal om hoppa, från fallskärm, eller hoppa med fallskärm så gjorde de ett prank om det. Vi ska prata mer om prank efter låten. Tell them mm. throw them red Cincinnati hats in the sky. Rep the five till I die. Red laces in the night of them Airmax 9-5s. I walk on the moon. Flow hotter than you. One out from young money. Then hit come to sand my man told forgiving this man wrong now we hit the Radio Gaga Red Nation Lil Wayne og The Game mm. Fett låt jag vet inte drit vad för jag sa yes innan låten drog igång men vi skipper det Klassiker. vi glömmer det ja. uh, jo pranks uh, det är med falsk Mm. eh kopplingen där. Det finns eh på den populära hemsidan collegehumor.com så finns det ett väldigt populärt segment som heter eh prank wars där de håller på att pränka varandra. Eh det är två komiker som fick det lyckas eh och eh, det är massa internetklipp. En är att eh, en kille går upp på en standup scen eh och ska göra eh, ett gig och innan säger de till till publiken att ingen får skratta överhuvudtaget så det är helt tyst han tycker i jobbet. Näste ja de håller på sig lite fram och tillbaks, de kollar på baseball. Den ena prankar sin kompis med att han vet var han sitter så han på Jumbo-tronen, han är med sin flickvän. Mm. Eh, den så killen som blir prankad eh så hade den andra killen fixat på Jumbo-tronen att det kommer upp att de är på bilder och ska fria. Den lilla budgeten <laughs> ja. man måste ha för ett sånt prank. Ja ja ja ja. Men liksom det det är det är stort liksom College så det. Kolla Kim sponsorar. Eh, hon säger jag eh uh, han vet inte vad jag pratar om men bara det är inte jag får en uh, bitch slap på godare ifrån. Och det sista pranket de gjorde innan var ett "O oh, den är så bra. Är uh, det den med basketen?" Nej, den för den, den, den, den, den, den sjunde någonting. Nej, den sjunde och åttonde är att de hoppar från ett flygplan. Ja uh, just det, jag sätter där jag. Mm. Mm. Hoppa från ett flygplan och eh uh, han instruktören lossas om att äh, ingen har det fick man aldrig. Det är för sjukt. Och drog mig. Han tror att han ska dö. Det är så... underbart ja. ju. Ja. Och sen kommer ju den här andra killen bara, ah, du blir prankad. Och vi har varit ganska så... bra stämning innan sen leden men det var fan ja, är så jäkla så så jävla jävla surt alltså. Det känns som om tror att man ska dö alltså det är inget man. <laughs> men de filmar ju i luften för de var ja. ju två som hoppar och en har ju filmkamera. Ja. Och man ser ju ansiktsuttrycket på honom när han, <laughs> han säger att det går inte ut han bara Oah! Nej, det är att ta det till den yttersta nivån. Mm. Men det där sjunde är ju ganska bra också när han får gå in på en basketmatch. Det är ja, en stor basketmatch. Skjuta. Det finns ju sån här, vad säger man, mid... Ja, i i periodpaus mm. i amerikanska det finns ju i Sverige med men det är populärt där att du ska göra såna här luckershot och så här så vinner du 500.000 då ja, det är helt sjukt mycket i alla fall man ska ja. kasta baklänges från halva planen och sätter du den så får du ja, liksom mm. nej du du du du bönt kasta baklänges du har på dig ögonbindel. Ja ah, ögonbindel Lucy. Mm. Mm. Mm. Och så om du träffar sätter den så får du 500.000 och då har han jag sagt till publiken att de ska bara öh storma och hurra liksom så att han tror så här att, men, Mm. Eh uh, och eh uh, vi har faktiskt en prankmästare med i studion som heter Kristian Kankvist. Du får dra den historien som du berättade för mig förut om uh, när du prankar en uh, kompis som heter uh, Räva. Räva? Mm. Ja. Nej, jag vet inte, det var ett ofrivilligt prank. Det var han som uh, han uh, skapade en användare på Luna Storm och skrev något hotmail till mig och att han skulle ja det var något sånt där. Han gjorde han skulle pranka mig och så ehm um, fick jag reda på det genom en kompis att det var han som skulle pranka mig då. Och då uh, lurade jag honom att jag hade anmält honom till uh, ja till polisen till någon som typ internet eh uh, har ja, ja. påhitat uh, ja exakt ja, ja vad som helst att ja. de som skulle kolla upp IP-adress och kolla upp en vad och så vidare. Att så det var ett eh, grovt eh, brott hade begått. Ja, han har hotat dig på Luna som då. Ja, och sa ja. det min kompis berättade då så att ja, då drog jag den historien fram och så sa jag att ja, du jag vet inte hur vi ska göra det för de har redan skickat vidare det till Göteborg och de ska kolla upp <laughs> ja, IP-nummer och så vidare. Så han gick ju in på polisstationen och anmälde sig själv. <laughs> som eh, killen som var hotat folk på internet. Uh, var var du med du var med och du med då? Visst ja. han skulle in på polisstation. Ja. Mm. ja, jag gick med honom in på polisstationen och sa ja, nu får ni spela orolig hur ni skulle göra ja, göra det här liksom hur ni skulle bli av. Exakt. Det gamla sättet då går lite för långt när man är där igen. Och det jag var en riktigt mig... härlig payback måste jag säga. Det var fruktansvärt tillfredställande. Jag för mig att att räva så så här det, när han kom in på polisstationen det det är också med av vad fan vilket namn är det är. Ja, men det är jag som är jag vet inte vad han sa han sa något det är jag som är han som hotar folk på internet eller ja, nåt. Och bara vad vad på? Det var an... alltså användarna, han sa kanske sitt användarna. Bra. Ja, räva huggamad var en 15-åring. Mm. Anmäler sig själv. Polisen säger kött dig ner och vänta lite. Då går jag fram och säger till henne att eh det här var på skämt. Åh ja, ja, det är fan jävligt bra alltså. Det fick han smaka smaka på. Det var imponerande. Mm, tack. Mm. Sen ska han en stor är jag också. Tack. Jag var med Christian eh, på en resa i Australien, eh vilket förr åren var det var när vi var 20-åldren. Ja. Ja. Eh och det var så att vi bodde eh, tätt 11 grabbar i en lägenhet och och eh jag var en av tre som alltid köpte mat. Mm, det mat... var ju det var ju några utav oss som i alla fall försökte ha våra matval och i fred. Mm. <laughs> Ja, man man ville inte att folk snodde om vi var kompisar ändå, men maten äh, blev alltid snodd. Eh äh, och då jag ska gå och surfa, jag har köpt en stor Coca-Cola-flaska ska man njuta av kvällen efteråt efter efter min surf. Så ja, jag står med surfbrädan i armen. Så kommer en kompis eh äh, en av killarna i lägenheten bara äh Magnus, Magnus fan hon har köp cola så hon har köp cola så mycket chillen. Jag bara det är för fan jag var när du på med liksom så här fan drick inte upp den nu. Oh, nej, det tänkte jag inte göra. Jag bara åh oh, <laughs> fan och så går jag till chillen jag bara. Vad oh, fan jag får väl dricka upp den nu då. Så öppnar den och börjar jag dricka. Jag, jag sitter suger på kollen. Jag vill ha den sen. Fan det är min cola jag ska få göra vad jag vill med den. Så jag kommer på i den så här. Ja det är fan min cola. Jag skriver Magnus rör ej på den absolut rör ej ja Magnus kola. Och eftersom det är min kola så får jag göra vad jag vill med den i. Ja. Så jag piss jag tänker piss i den. <laughs> mm. Eh, vad ska komma på fan? Jag kommer få för mycket skit. Nej jag, fan, det skulle du vett ju. Jo, jag vet. Jag kommer få för mycket skit för det här. Wait, så jag säger jag säger till en polare bara, ah oh, fan, vi vi som alltid får sin mat snod med. Eh, uh, fan vi, vi vi pissar i kolan. Eh uh, så går vi in på toaletten och jag var ah fan jag pissar nyss så han får piss i den på grund av det tycker att han kommer att få all skit och så han pissar gla äh, glad ligger i den. Sängen det var nu då vågar inte eller du kan inte nå publik. <laughs> jag vill inte visa den lilla. Eh äh, så så piss i den. Äh, ställer den har ju skrivit på koderförskrivning av Magnus alla där alla varningstecken. Ställer oss i dörren lossas går ut och de springer till eh äh, eh äh, kylskåpet då hör de bara säger Magnus. Rör dig. skrattar åt det bara. Börjar klunka. Bara fan smakar smakar lite konstigt alltså. Och den andra killen dricker bara fan helt helt sprityr den eller. Mus bara ja, fan, jag får jag på prova. Och så Axel som har blivit utrad väldigt många gånger innan men tog den sista klunken han som gillar hon Alleon. Ja, Leo. Mm. Mm. Äh, det är en kille förr som har druckit kiss förr så han vet hur det smakar. Ja, ja, det det är sant. Så han kände väl igen den smaken. Har du druckit kiss många gånger från <laughs> olika anledningar? Eh, äh, drar i sig det här och bara, vad fan shit det är inte direkt. <laughs> det är payback. Och det det var gult för att... Visst han vem vem spyss det var med det var så att han känner igen olika saker. <laughs> och han har känt om det är så här brödet om att ha kyssat ja. på läggen i det är så här olika nivåer med på gult och genomskinligt giss. Jag tycker jag är lite orolig för min kompis när de gissar att hans piss är sprit. Då är det täcker på att man har druck, äh, druckit lite för mycket, de bara, är det här sprit eller eller att man har druckit för lite pisser sina dagar. Ja, det är också kanske. Ja. Man har inte väckt obalansen här överhaget. <laughs> nu äh... Då kör vi denna som Magnus inte alls gillar Men han får stå ut med den Ay, för denna gången Vi börjar med att jag var ute en kväll Med en brud som är träffat och som bjudit på dejt Vi drack en flaska vitt åt en bojaväs Drack en liten drink men vi hoppade dessar För hon sa nu vill jag ha dig baby Jag sa jag gick här, det är bara att ta mig baby Så vi hamnar hemma hos henne Plötsligt åka bak under naken i sängen du lyssnar på Radio Gaga. Just det, det är Radio Gaga det lyssnar på. Eh, uh, tillbaka igen efter ett uh, tidsuppehåll. Och eh uh, vi är väldigt glada att vi är här. Ehm uh, det var länge sen. Vilka lyssnar över vi på? Äckligt vad det här heter listan. Uh, ansiktet. Usla låt. Micke Jonssons favoritlåt. Mm. Han killen som kissar i flaskan. Mm. <laughs> Nej, jag tror de flesta som gäller den låten kisse eller dricker kisseflaska. Ja, tack. <laughs> eh Nils, eh hade du också ett prank som du hade gjort på en polare? Ja, alltså det var inte riktigt lika grovt, men det var mer ett tog lång tid att pränta in. Och jag tänker man kan dra det lite till så här manligt och kvinnligt. Hur tjejer alla säger att det är skillnad på tjejer och killar. Alltså tjejer står och säger, "Ja, ah, du är så snygg när du är smal och så." Och killar gör inte det, men vi gick ju riktigt hårt in för att få en av mina kompisar tror jag att han var chockad. Och det är det är rätt konstigt kan man tänka. Han är ingen alla. Ja, ja, jag skulle säga om man skulle säga chock eller smal så är han smal. Mm. Och det det är ingenting om man säger till en smal kille att ah, du är ganska chockad så börjar bara gå upp så här shit vad feta blivit så det är inget han går på utan på en dag utan det det tar en hel sommar eller kanske till och med längre. Och en till slut en gemensam ansträngning krävs också från båda parterna och Måste vi lägga på det. Till slut så börjar man ju såhär, när man går i en kläda för han börjar såhär, stå och dra in magen lite så då vet man att nu börjar vi, nu börjar vi närma oss någonting här. Då, är det är faktiskt det är något jag rekommenderar, det kan ju mycket nöje. Men tog den hela sommar då? Jag tror till och med faktiskt att det var på vintern för det var mer, då ser man ju inte sin överkropp så mycket kanske, mm. att han såg ändå större ut. Man började ju tro på det, fast han har ju inte erkänt idag att han tror på det, men det, det vet jag. Att han hävdar att, nej, jag gick aldrig på det. Jag trodde mm. också att jag blev prankad och samma sak att jag hade blivit fet av eh, framförallt en kille som heter Jakob Martinsson. Men det visar sig att jag hade blivit fet utan att veta om Ja, okej. Okay, ja, ja, det är andra och, hållet där. Ja. Men trodde du att du blev prankad när vi pratade om ditt gigantiska huvud eller var det mer att du insåg att du hade ett stort huvud? Det är ju vid diskussionen om eh, gigantiska huvuden som vi har, brukar <laughs> brukar ha. Vi hör talas om den här diskussionen faktiskt. Vi har ju en tävling då mellan ja, Magnus som är med oss i studion och en kille som heter Viktor Ekdal. Det är ju i våran kompiskrets. Vi pratar inte om att folk är feta utan det är mer stort huvud. Ja, det är det sämsta man kan vara. Det är svårt att göra nånt då åt. Ja. Men det är, det är också svårt att se för det är ju lite proportion till kroppen också. Mm. Det är inte bara liksom måttet runt huvudet. Fast jag har hört att det har gått så långt med handling faktiskt har med. Ja. ja. Ja. Jakob och han Ekdal gjorde det. Nu blir vi väldigt interna men eh äh... det så det, det är sånt här man håller på med. Eh när Hitler var populär på den tiden han ja, funkade med till huvudet och så där så där de är de fortfarande i Linköping. Det är ju kvar där. Många som heter Lucifer då. Ja, det måste vara det. Och de känner alla Magnus. Ja. Och Kristian. Eller eller ja. Känner många som heter Lucifer. Jag känner fan inte ninda. Det vore konstigt. Jag är lite ledsen att jag inte känner den ända. Jag hade väl träffa de föräldrarna. Det är bort döpa det går till Lucifer. Jo, men det plus vi var, det måste ju vara satanister. Ja, eller ja. Ja, men innan in han frisk människor. Det jobbet när man eller. tar ut sina så här perioder lite för hårt och liksom får ett barn i den ja. perioden när man är liksom emo och får mm. ett barn döpt till Lucifer nästa vecka när man eller Satan liksom. Ja, precis. Nästa vecka när man hipphoppar och hade mycket eller haft ett gangster rap named. Liksom. Big Money eller nånting. Ja, precis. Han ja, har nog tagit lite för långt alltså när det går ut över hans barns namn. Ska vi byta helt eller? Är vi för de med pranks? Eh, äh, vi, vi med pranks. Jo, jag känner att jag är trött på pranks. Jag hade mm. mitt min äh, min lansperiod <laughs> i, i livet. Ja. Då tar vi ju detta istället. Visste du att Just det. Visste du att <laughs> Det var första gången ni hörde den, ja? Ja, det var fin inget. Ja. Hello. Vi har en annan del ikv. Vi det då det att Och det var ju ganska ja. fint. Eh, det här är alltså ingen till visste du att riktigt rolig fakta kommer här. Och faktan idag är väl inte kanske inte jätterolig men det är ganska intressant. Eh ni vet hur eh varumärken kan ibland gå över till att och, och liksom bli namnet på en produkt som man nämner alla produkter av den här sorten efter ett sorts varumärke. Mm. Att googla något till exempel, sånt. Exakt. Eller så får man söker efter någonting så googlar man det. eller mm. eller queso. Det finns ju massa olika sorters queso men allting nämner man efter företaget queso. Mm. -hmm. Är det verkligen så? Mm, så är det. Är... Är inte queso ala? Jo, men alltså produkten heter tydligen queso fast det här som är själva grejen är någonting annat tydligen. Cottage cheese på svenska. Mm. mm, precis. Så är väl det, det, är, då, det, är ju, det är ju spanska för osten. Mm, det är det väl. Det är ju jo, con queso. Ja, och och cheese <laughs> <käse> på tyska. Ja, nu någonting helst. Ni förstår principen ja. i alla fall. Och det är samma sak med bensinstationer i Sverige. Det kommer efter förrtiden så fanns det ett svenskt företag som hette Macc. Oh, eh, och som man tänkade på. Här läver vi oss. Och efter det så har man börjat kalla alla bensinmackar för bensinmack helt enkelt för att eh, ja eller tankställe. Och tankställe kommer från tyskans tankställe. Mm. Så med bensinmack på fast på tyska. <laughs> ja, det visste du att så det är den bra lektionen alltså. Ja. Det var det. Sjukt att man kan Visste du att någon låter det sjukt att en en någon i den branschen har gått i konkursen jag så här en macka eller man för... har man fått ett namn liksom ah. alla kallar det efter ah. samma sak. Men först om du har läst att på västkusten kallar man det bensin tapp. Ja, det gör man. Ja, men det. Svänger in på tappen, ja. Ah. Det du visste ju <laughs> inte ens att det var ett dial dialektord. Det är ingen annanstans än på västkusten i Sverige. Tapp. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Svänger in på tappen sen eller så. Ja. <laughs> Ja, går. Har ni aldrig, har du aldrig hört det, Magnus? Jo, i Magnus så ser man sig som är villig att göra det så ganska ner men, vi, ja, ja. men eh, vi ser både tapp och mack. Ja, men ja. men eh, det är ju lite så när man kommer längre och längre ifrån västkusten ja. desto mer blir det att man alternerar dem. Som man säger både mack och tapp. Men i en resen av är resen av världen håller du på att säga men resen oss här så är man mack då. Mm. Men det är ju det bästa man kan göra som ett företag om om ditt eh, företagsnamn blir ett verb som att googla. Ja. Och skypa. Ja, äh, äh, skypa, Facebooka ja. Eller, henne. Och liksom, så är det därför hon aldrig kommer. Ja, ja. Man, eller köla hör... för den delen. Alltså alla dricker lite cola. Det finns ju och så kör på dem typ Jolt Cola eller alltså förstår ni, det finns ju eller den här eh, vad heter den eh, med eh, frihetsgudinnan på? Virgin. Är det den som alla kolar kallas cola eller någonting? Ja. ja. All, alla alla kolar kallas ju kolar om man tänker direkt på ah, Coca-Cola. Ska ni dricka? Så att det är det ni snackar samma som. Den här diskussionen har vi också för många gånger in med cola eller Pepsi. Mm. mm. Mm. Den den Men det är också som med cola, eftersom cola är en smak och om man säger så här ah, cola okay. på en restaurang, vi har bara Pepsi säger de då. Jo är det är sant. Jo det är sant. Och det är okay. aldrig bra nog. Nej men det <laughs> Nej, vad fan? <laughs> Nej, det det funkar inte. Men det smakar ju inte samma. Och våra tappar har de alltid riktig cola. <laughs> men det vill smaka det inte samma. Det smakar inte samma. Nej, det är definitivt inte. Magnus på sig att Pepsi är bättre. Mm. Det är det vi som vi som språkar för olika visar att, undersökningar visar att många tror eller må, många säger att de gillar Cola mer men eh, sen eh, blinde eh, vad säger man blintester mm. så eh, så visar det sig att många mer gillar Pepsi. Fast jag tror att det är en ren lögn. Jag tror också det för det är, man man känner ju skillnad de smakar ju olika alltså. Ja, ah, jag har faktiskt gjort det här experimentet med Men du har inget luktsinne så du känner inte på. Och du drick leder utan Pepsi så undrar du konst att det var det. Ja, men jag har inte gjort det på mig själv utan jag har gjort det på <laughs> på, på mina vänner. Med Kissy och de känner skillnaden mellan Pepsi och Cola med killarna. <laughs> ja, någon, det här var ja, Pepsi och någon någon de känner skillnaden mellan Kiss och sprit i Colan. <laughs> <laughs> ja, det var det som det var. Eh, uh, okej, okay. nej, så var det inte utan jag gjorde det här testet på kompisar. Och eh Du har ju ingen kompis där. Emil eh... det är en omöjlighet helt enkelt. <skratt> du gjorde det gjorde jag på det själv och så berättar vi historien därifrån. Ah, ni synar mig bluff direkt. <skratt> du blir blev... Fort med fortsätta i alla fall. Okay. Jag ah. gjorde den här på Emil Sunds rumheteran. Eh han gillar cola så in i helvetet han dricker för mycket tror jag. Eh i alla fall. Eh <skratt> <skratt> Bättre dricker han något det en annat kanske. Ja, ah. han dricker för mycket cola hur många gånger har bitte avbruten från det korta lilla berättelsen. Vi ska ja. inna med ett par tydliga mm. saker. Mm. Då var det så att han han förespråkade Coca-Cola så in i helvete och jag sa a ah, det, det det vet du inte. Så jag fick göra det här blindtestet och eh, han sa till Pepsi som han provade, man prova man kände direkt att det är Coca-Cola. Det är mycket mycket godare och kolsyran är helt annorlunda. Än och han har en ren för... propagandalugn från Pepsi sidan här <laughs> det hör man ju direkt. Pepsi nasyster är de. Ja. Wake up Mr. West Mr. West Mr. West Yeah uh say, promised tomorrow today From the shot like Timeless hard away so this is uh, Kanye West och Adam Levine med hör dem say Eh uh, Kanye West og Jay-Z kommer til till uh, Sverige Stockholm Globen i maj. 16 maj mm. tror jag. Kommer nog bli riktigt fett. Mm, ska du dit? Nej, tyvärr inte. Jag har inte en konserntjänare. Jag jag ska försöka dra dit. Biljetterna ja, släpps 27:e då. Jag måste nu sitta och trycka F5 knappen där på datorn och haffa dem direkt alltså. Mm. Ja. Eh, vi har ju lite olika dialekter här i studion då. Mm. Eh och eh, Nils drog upp en eh, att han är Göteborgs, Göteborg. Göteborg Göte, Göteborgare. Ja, det var Ånglundarna. Göteborgare. Ja. Men jag vet, det var faktiskt inte jag som drog upp den här tycker jag nu kommer en bra om ni. Var det inte det? Var det ju var, var det du eller? Ja, det var jag som drog upp det. Okej. Okay. Mm. Ja, men att göteborgska är den hetaste dialekten i Sverige. Hade inte antagit att det så hade jag tagit upp det själv. Mm. <laughs> bra för <att> bevisandet. <laughs> ja. ja, det nu men det det det tror jag definitivt stämmer. Med 18 av rösterna och det det jag håller med faktiskt. Jag gillar göteborgska. Det är ju jag tycker den är fin. Mm. Men om vi säger så Mindelikt och Magnus Delikt. Mm. Hur långt ner har den kommit? Ja, så den är inte med på listan om man säger så. Nej. Växjö ska ha 4 4 <laughs> Hallen ska är värre med 1 Oj. <laughs> det det Ingen är det är för att gilla Hallenliga. Där har vi ju vår gode vän Adam, vi kan faktiskt prata om han ställer riktigt. Han är mycket stolt över sina ja, nimt och glöttigt och alla möjligheter de har. Kan du härma Hallenska? Alltså det blir skonska bara och då då ja. får jag ju stryka så han är ju rätt breda över axlarna. <skratt> men då är lure ja, för en kamp sport så det är ju ingenting. <skratt> jag har bara lärt mig att springa därifrån eller att det är det jag har lärt mig. Steg nummer 1 för springa därifrån. <skratt> Long distance running så är det den bästa ja. kamp sporten. Men att norrlänska på 17 det är... ja, jag tycker ja, men... det är hemskt alltså. Ja, men det är lite det är lys... jag tycker de det är väl det mystiska där uppe i norr. Mm. Mörkt och självgot. Sen har vi ju min kära dialekt skånskan på 3:e plats mm. 15 Det mm. tycker jag är bra. Mm. Bra jobbat alltså. Nästan en sjättedel och svensk folk tycker att skånska är den sexigaste dialekten. Sjukt att just skånska och norrländska som är längst ifrån varandra liksom långsamt ja, och lugnt och så där. Och de är ju väldigt vitt skilda. De låter mm. ju helt annorlunda så. Mm, mm. Om skånska är street så är norrländska absolut inte det. Ja, det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant. Norrländska är men det är lite det är som sagt lite mognare, lugnare. Det är därför den blir sexig. Jag känner norrländska är lite mer sån fylld dialekt. Man är full nästan när man pratar. Jag har ha kommit eller från att den har ha utvecklat så kanske. Nordlandsguld, det där fyller hela tiden. Det sjuka att ingen där dricker någonstans, de dricker bara mesk och hembrent. Det har jag bara jag den bilden. Nordlänningarna. Du drar din bild nu, du drar inte vad du hört eller vad vi vet om. Nej, det är bara så jag ser det liksom, rätt upp och ner på hur nordlänska tänker på mesk. Okej. Okay. Jo, i och för sig så är syrran har eh, plockat likörna i 3 eh, år. Eh och det, hon sa det var hembrent. Alltså det var ju som gå till ICA som att gå och köpa hem den i princip alltså ja. köpa hobby på ICA. Det är för långt till Tyskland där uppe från. <laughs> ja, exakt. Systemet är densamma i. Och det skiter i att det är i Norge. Och det är i Norge. Ja. <laughs> därför. Ja. Mm, vi har fått en kommentar här av eh, Clas Wikman en kompis till mig som säger att du har en jättebra radiostämma. Han Jörgo, han Jörgo. Det, ja, det måste det vara ironi. Men ja, det är sjukt att du jobbar emot din dialekt och ändå så du får väga upp och ändå får komplimanger. <laughs> ja. Men det, alltså det det har varit så många gånger alltså när vi börjar sända radio och eh, man fick höra sin röst efteråt. Ja det var något där jobbigast med om för att jag lyssnade inte på vad jag sa utan jag hörde bara min mörka långsamma jävla råboniga dialekten vi har. Ja men det är inte så farligt. Jag tycker inte det är så farligt alls faktiskt. Inte jag heller. Mörk, alltså grejen är att, bra. du fick ju mycket skit för att du hade väldigt eh, du har väldigt basal röst. Du pratar väldigt mycket från magen. Väldigt eh, mörka toner och tjejerna tyckte ju inte om dig. De hörde inte vad du sa. Jag kör med den nasala rösten. Vi gör det låta ja. lite snuvig och lite bonnig. <laughs> men han blev bonnig. Nej, jag populärt. fick faktiskt beröm från en god vän som heter Marcus Simonssköld precis. Han sa att jag lät väldigt sexig och även <laughs> en tjej tyckte det att jag lät väldigt sexig. Och det är heltimod du. Vilken tjej då? Eh, äh, hans flickvän. Jaha, okej, okay, okej. Okay. Du är du säker på att det inte var facerape då? Nej, äh, jag tror inte det. Nej, man kan aldrig vara riktigt säker på det. Jag tror inte han var. har facepekat. Hon gick han, rakt förbi helt enkelt. Nej. Och ironin ni kråkt förbi Christian här sen. <laughs> möjligt, möjligt, mycket möjligt. Hans ironifilter tin stoppar. Han har ja, varit alltså. bra på det där med ironi. Eh, vad säger hon? Ska vi eh, ska vi säga tack och gör för idag eller? Ja, vi har vi kör en sista låt och så vi får tacka dagens gäster. Ja, tusen tack för att ni vill vara med. Det har varit väldigt roligt. En Göteborgare och inte lurken. Det var kul kille. att vara med alltså. Ja. <laughs> tack. Det, det var det. Komma. Komma med, mm, det var jävligt kul. Tyckte ni ni kändes nästan lite raduttränade bara bara att sitta här idag? Ja, det började nästan så här runt 45 minuter in då. Det är den raduttränade. Då känner du att nu nu kan jag sitta här resten mm. av kvällen. Jag ska hälsa till Li också. Det är just det. Eh, vi hälsar till tjejerna som inte är här idag. Det är synd. Vi har ersatt dem med SHR med två killar. Eh, förra veckan var det bara eller förra veckan var det bara tjejer. Jag visste dom var då också. Kan det leda bara tjejerna alltså. Kan det leda till en permanent ersättning kanske? <laughs> I och med vart eh Alltså kan du göra ju starka inhopp. Mm. Mm. Mm. Mm. Nu gjort en bra addition i alla fall. Ja. Mm. Så att det talar ju mycket för dig. Och de ni... är gudetti så är de så är tjejerna. Ja, de är de är ju elman och prolinssyra. Var Och <laughs> <laughs> Var det två, var det en tjej som deklarerade två ersätt eller var vi två som ersatte två? Bror... Nej, tror jag tror som jag satte två. Brölins andra man... brorsakaren kan det vara sig. <laughs> man man ska inte man ska inte spotta på chefer för mycket. Det var kul vet du det i vi hade eh pollekoner nu så krånglade det med tekniken när vi hade det här kriminal. Ska eh, det vara riktigt stereotyper nu? Ja, ah. det ska det inte vara. Det var faktiskt så att eh, det krånglade med tekniken eh och så läraren sa bara, "Ja, ah, om det är någon som kan det här bättre så gick så gick faktiskt en chay fram och så det hjälpte henne och, och ja ja alla tänkte bara så här å oh, shit hur ska det här gå men ah, du menar nu på ja så sa när slet henne och det. liksom det ordnar sig på en gång Ja men det nej det gjorde det inte alls det hon var själv trots att hon var själv Nej det det, det ordnar sig inte jag bara ska göra det, det det tog skit lång tid Men hon fixade det till slut Jogen ja, underhållen alltså jag, hon är garanterat ställning. bättre än mig alltså det kan jag säga direkt det tog ju fan tre, fyra minuter i alla fall. Sjukt att det ligger i mansrollen att kunna installera en DVD. Det, det är ganska sjukt. Jag fick aldrig gå den kursen alltså. Fast du axlar ju inte mansrollen så bra heller. Nej, jag vet. Jag skippade det och allt med den rollen. <laughs> Skit i det. Vi säger tack och hej. Och sätter på Timba Kroo med Flickan och Krokan. Tack, tack så mycket. Hej. Ha det gött.